Зевсе Додонський, Пелазгів далекий державче, владарю, скель непогідних, Додони, де віщі сели домують, сплять на землі вони голі, і ніг ніколи не миють, зважив колись уже ти на благання моїй молитовні, і вшанував мене тяжко. Загони скаравши ахейські. Отже прошу й сьогодні я вволити інше бажання. Сам залишаюсь я в стані моїх кораблів безстрахідних, тільки товариша я і багато із ним мірмідонян в бій посилаю. Прослав його Зевсе все широколунний, серце у грудях його укріпи щоб побачив і Гектор чи не спроможний і сам відзначитися в битві, товариш наш бойовий, чи тільки тоді нездоланні шаліють руки його, коли я з ним шал поділяю ареїв. А віджене від своїх кораблів бойову колотнечу, хай тоді цілих до мене і швидких кораблів він поверне з товаришами всіма бойовими, приповній їх зброї. Так він благав, молячись, і вчув його Зевс велемудрий. Дав йому батько одне, а друге прохання відкинув. Від кораблів одігнати війну і бойову колотнечу дав а вернутись Патроклові цілим і збою відмовив. Зев собі батьку свої, молитвий узливання вчинивши, він до намету пішов і, келих до скрині поклавши, вийшов з намету і став біля нього, бо прагнув він духом бачити січу страшну між троянських мужів і ахейських. Ті ж при повнім, Услід за патроклом одважним, Рушили, щоб на загони Троянські ударити разом. І налетіли роями вони, Як оті придорожні оси, Що в скелях собі Понад шляхом будують домівки. Дражнячи осу гнізді, Їх часто тривожити звикли Хлопці дурні, багатьом Через те не кликаючи лихо, Потім, коли тим шляхом, ідучи, чоловік подорожній їх ненароком зачепить, усі вони з серцем відважним роєм на нього летять, своїх захищаючи діток. Так мірмідоньці із серцем і духом таким же відважним від кораблів налетіли, і Гомін вчинився невгасний. Голосно крикнув Патроку, «Убій, закликаючи воїв. Гей, мірмідонці, Ахіла, соратники, сина Пелея, будьте друзі мужами, шалену згадайте ви силу. Славу здобудьмо Пелідові на кораблях вооргейських. Він наймогутніший, ви ж, його славні бійці, рукопашні. Знає нехай і Атрід, Агамемнон широковладний як він засліплений був, коли краще оскривдив Захеїв! Мовлячи так, він у кожному силу будив і одвагу, і ринули всі на троян, і від жахливим навколо, аж загули кораблі від страшенного крику Ахеїв, а як трояни побачили мужнього сина Менойта. Разом з візничим його – у обох обладунку духом збентежились враз, їх лави густі похитнулись, тут бо збагнули вони, що відкинув пеліт прудконогий, гнів свій біля кораблів і знову до дружби схилився. Кожен лише озиравсь, як загибелі злої умкнути. Перший патрокул на троян Свого списа блискучого кинув. Прямо всередину війська, Де їх юрмилось найбільше, При корабельній кормі Відважного протисілая І вістрям пірехма убив, Що пеонів збройно-комонних і замідона привів, Де аксій широкий струмує. Вістрям у праве плече Він ударив пірехма і навзнак. Стоячи той у порох, упав з переляку пеони, порозбігалися, їх, бо страхом патрокл приповнив, вбивши вождя їх, що над усіма у бою визначався. Від кораблів їх прогнавши, палаючий пломінь згасив він, і корабель залишився напівобгорілий, з жахливим криком тікали трояни. Поширились лави Данаїв між кораблів глибодонних, і Гомін лунав безугавний».